بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون ابا الى والده وولده والناس اجمعين عن اسرج الله ترن هو دا اویمان جی ک کوي دیری وا چې نقاات د انواناتو لظې ور اول انوان احوال د راوي مخت سره سره د لتیفی صند نه لتیفه في صند ها أصرد مقصد الحديثنا دائم عنوان تتخيط لجملة كيش لا يؤمن واحدكم سألو رمع عنوان معنى لمحبت أو اقسام لمحبت أو تعين لما هو المراد قالوا له عنوان وجد احبيه النبي عليه الصلاه والسلام وجد احبيه جنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بنز عنوان و تحقیق دمی والده و ولده و الناس اجمعین افصیل لدی انوانات مجملہ ہوگا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہو جلیل الخضر صحابی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمع جنی منوری تشریف مور تربیت کی. او د خپلی مور سره او په تربیت کې او پلارې او پات شو پلارې اوات نو مور او لې د را نبی دی السلام د راوش شو او ورتهویلید وستا خدمت کوي دپور خدمت په کوې خدمت پ کوي النبي عليه السلام خدمت ته وقف کو او ده صاحب او صاحبنا نے وال وسا دا نبی عليه السلام پیزار بهم غرزاو او نبی عليه السلام بالاخ پیم غرزاو ور سره وو چې نبی عليه السلام به پیزاری هستو او دوواله قونا پیزاری هستو او چې کله نبی علیہ السلام <سؤال> اراده و قصد نالې نو ز پخو کولو ادب ولا خو تا چولې اوزان سره یو بالغ نیولیو چې نبی علیہ السلام بدرډه لګولندغه تازر کې خوده چې کوم ځای باندې نبی علیہ السلام کې ناستو ادب او تا بالغ کې خوده دیو اجراتو ته ویل کېږي صاحب نالې نو ول د پرنو والا زبالق والا او د نبی عليه السلام بیر خدمت کړل دی ولکې هم کله کله نبی عليه السلام یو کار په سولو لګو چې له بل اړولو لنو او د تنویر شته د معشومان سره لو بي شروع نه لاره کې بل له بي شو نبی عليه السلام بیا دې کار په خپل راوته څوبار پسې راووتو نو ویلي صلوات والسلام خپل کار پسې پ خپل وصل څه بي دبینا نو نووي السلام بووتو دبه والله یو کوله واته میرا سوي کتل یانس دو بکر رايات شرمن دي به کړ په کار پسې دبه خپل فرمای چې قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم عشره سنین فما قال لی لم فعلت پیغمبر علیہ السلام لس کاله خدمت دی او ما درځه د قربان د اخلاقونه ما درځه د زورانه نه کړی چې دا دی ولی او کو ما ته تدریبی نبی علیہ السلام اخلاقون فقبل زای وعن سلمان مخند ورکړي خدمت ډېر بار استای باندې کړې نورو شروالي کې دا غفلتنا راضي اونس رضی الله تعالی عنہ ویلی دی لو قال لا التشهد لما قال لا څکم د شریعت کلار غل دی کذا لا نه وي نبی اسلام پر رحمت الله ویل نه وي ننه پکې واده نبی عليه السلام ویلې نوی د نبی عليه السلام دعا کړې و چې الله د عمر کې ما او اولاد کې برکت واچې او دعا بدل کیدلې و صحابو کې د عمر د ټولو نزيات اخیری وفات شولې د امام ابو حنیف رحمه اللہ ملاقات ورسرا نقل لے دا قریبا دا سلوکالو عمره او قبل اولاد چھر دن پیدای د دا, دا دا بچونا د دا دا, دا دا بچونا دا غینا نو سبیر پیدا دا محدثینو لی کل تلونو خبراره دغه اختلاف کیده په کله هم یحفظون القران ټولو قران عالمانو بچي اولاد ټولو قران علیمانو حافظانو عالمانو او زده مه باغ چې و ناغه وبقال <سؤال> کده دل میوي کو مالکولو م الله برکت تشور صدا خدمت فی لیوی الله رب ال عزت ورکئی چیکا چار ہ پرستو الیمانو مستکڑی و, و مسلہ کی او الله ول دنیا مخه استکڑی و اولاد چولو م اللہ نے کان خلق پیدا کی دا جی کم دنو اللہ و لسا مرور کی خدمت اس کی اخلاص پہنی خدمت کی حضرت شیخ العدیس سیر رحمت اللہ تعالی بعد دی حدیث کی بخاری شریف کی انوان قائمہ و لطیفه فی السند دا غد اوستاز خبره و آنو بستغت اڈیر ادرانوان زمانگم دا اوستاز خبره دنمو بیوائیو ظاہر کی دا اتفاقیاتی لدیر راوی آنس رضی اللہ عنو ده آنس دا انس نده او حدیث کیون محبت ذکر ده حدیث کی محبت ذکر دا دا دا دے دای تفاقیات هغه فرمایل دې حدیث سند چي د هغه کې دي حدثنا ابو زناد عن الارج حدثنا ابو زناد عن الارج نو یو کوڑی کې امتحانو ا د شي اول حدیث مرنا عبدالرحمن منویر مولا تعالی پیریتی و یو طالب ده زه حیران نشتم سوچ وکاو نوې مرنا عبدالرحمن منویر مولا سره کې نشه ورته وی چې طالب اولي پریشان هي بیا غي طالب وته وی چې دلته پرڅه کې سوال لاغ لره چې حدثنا بو زناد الی ارج او سؤال لا غلطه شخص عبو الزنات خل او ده اعراج خل نمساو او ده ذهن نمي وطال يادورات وده ذهن نمي وطال ابن ورن عبد الرحمن مينيو اسره ده اتفاقیاتي ورطاو استاذ سنون ده اطالب تهوی آغوت عبدالله اذا ما سنون ده اوغوت عبد الرحمن یا دلان عبداللہ <سؤال> علی که دلان عبدالرحمن <سؤال> علی اگر قدرتی ورم دا سین تا بزنات کل نم او دا عرص کل نم عبدالرحمن کل عبدالرحمن دا بشیخ العدیس عبر رحمه اللہ در پس خورباننے وی اگر پل استاز خبر بکتاولا دا لطیفت السند دا اتفاقیاتی ژر قران راه مخدو لا نه چاہتا بو شو کو په حضرت کرامت ستوي او دوی کرامت بل د استفاقیات غوږه شي یذ په زمرا کې دلی بغیر لکه چې لوث هوه مشرا یو کس چې کم نر لوهار دی او دا بل سرکان دی هغه شو کتل هغه لوار او بل سرکان هغه په جنت نه څه کم کسته وی چې دا لوار دی هغه لو هغه چې کم کاسته میرا ترکان دیغه بل بل غره وسره وډالو هغه ته ده کرامت تبوس کړه ویده غ ولي شو دای کرامت مولانا استن رضي الله تعالی انو قال مصدر ده حدیث چونګی حدیث جبريل کی راغلو اخبرنی ان الایمان ایمانیا توکي ایمانیا توکي دا چې أنت منا بالله و ملائکه و رسولین چې به رمبرانو باندې ایمان راوړي دا غا ته تصديق تقاضا دل ذکر گئی ان دا صرف دانه چې ایمان راوړي ادا وای چې بس ایمان ما دې څه منم بلکې دا منل و دا محبت درجه تر سوال وړه دا, و ایمان و دا, دا, دا, دا ایمان او منل شي دا ودا محبت درجه تر سوال غواړي دا ایمان در رسول تقاضا ده حب الرسول دا ایمان در رسول تقاضا چې کمونه غوځي کرکه حب الرسول بلکه احبيه در رسول تسحبنا بلکه حب ور کول محبت نصیب حاللویا دا دکر گئی دا مقصد دا حدیث تی چې ایمان صرف منل و نه نده چې تو وای منم یه بلکې دا منل چی دی دا رسول غاڑی چه کم دنو مرتبی دی ایمان تا دا مرتبی د منل و تا و محبت تا او دا احبیت مرتبی تا چې دا محبت دا طول محبت تنو نتیس شی و دونه چې کمندن زیات شي داو مقصد الحدیث وانا انس ابن رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتى كنا حبه الیه بمن من قائم قل لا يؤمن احدكم نشيماندار کې دې اوتنه سنا او سنا دغه کې اوتانه اماندار کې رلي شي پر دې چې زو تا محبوب شمه زو تا لار سره زیات محبوب شمه دلته نفي لري ایمان کړي لا نفي چې کوم نه دي ایمان کړي لا مح چې محبوبیت ته نهبر اسلام نهوي نو ایمان نه شته دا خو ډېرو خلندکوته چې کممدن نو دا دی نسیب شوي ډېرو د دا نسیب نه ويناغ بیا مومان نهوي هغه چکم نه بیا موومان نه اسو جواب کې څرانه دي کومال الله دا ځکه کوم نرمه پیډه د کمال ایمان او څر چې څنګه نو ویلي چې دا زجران ویلي ز چراني ویلي شان ورشا کشمیر رحم الله په حواله مونږ ذکر کړو چې دغه توجيهات چې دغه حدیث او روح چې د زور چې د نا ختمي د حدیث سکمنو یو خپل زور یو مقامي یو مخفسه ذکر شوی بیاج کمندونو او زور ختمي او مقام د واژو کې تعبیرات مته و بیاج کمندونو علماي کرامو ذکر کړی دي چې نبی عليه السلام محبوب کړل نو آزاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یالي بلکې ذات منہیص الرسل لګنا منہیص استه رسول ل ذات سره په ابو طالب ومنه کا ولا په تر رسالت سره مینا نه کورونو کامیاب نشو ذات منہیص الرسل نو چې سره رسول سره وڑی وی هغه وت محبوب نشي محبوب و هر ارکا مقاعد روڑی دی که معمال و شریعت راوڑی دی او دا اعمال او شریعت و قاعد داو تا دنور و نا محبوب و نشو نده سنگ مسلمان شو ندل دا که اصل نفی دا اصل ایمان سیده بس دکا جده شریعت غورا نکا بغیر قانون باند او دتری په مقابل باندې مسلمان نشو او کچر د چې ګ میدان د عمل کې ي نو دا اماه دی ایمان ده د ایمان عم ده مطلب دا دی چ موږ د وطن په اړه لږ څه په ګډه کې ایمان نه لري په اړه په سوال لږ څه د نبی عليه الصلاة والسلام رضا خپل خواہشات او باندې غواړه وغورځي وغواړه وغورځي یا مقصد داری لا تصدق في حبي لا تصدق في حبي صادق مگر نه په محبت دما کی و حتا تفیا نفس کا حتا تفیا نفس کا ردیج په څه څنګه کی او حتا تو است را حال هووا انکانه پ حالاک کاهته توره رضا هووا ان کان في حالکو کاه لبیې اسلام رضا غ در د چې کمدننو د خپو خو اغیل ترشیح ور کی پخپلو خواہشاتو باندی و ان کا نفیحی حلاکو اگر کپائے کستا حلاکتو لینوی استا حلاکتو لینوی ننبی علیہ السلام رضا علا فرطول و رضا گانو بانے ترشیح ورکول لا یؤمن واحدکم حتا کنا حب بیلی تردی چشمز محبوم محبوب دتا حتا اکون احب بیلے احب بج کمنا مذاسی قدر اس میں تفضیل په اس د تفضیل فمانا دفائل گا جی اکثر و ضائع نو کی یہ اوسو ج کمنا نو ضائع ننی یہ اوسو ضائع ننی شاقی کسی کمنا دا په مانا ده اسم افعول لازی یو دا غیرنا دا احب کې اشغل لی اشحر دی ابغز دی دا سرل کنزی تکی دی دا پا مانا دا مفعول لازی نور سے کمین اسم افعول په تفضیل پا مانا دا فائل لازی دل په پا مانا محبوب لین حتا گناح بویلې ترې چې محبوب کلمہ دا زه د ډېر محبوب شم محبت څه ته وایي قسمه د محبت او تای نه ما هو المراد محبت مصدرې میمی لري او هو ډول ووا تخپل مزرد حب حب او محبت یو معنا د محبت امام راغب اصبهاني کړي دا به محبت اراده تو ما ترا هو وتظن هو خیرا تو ما ترا هو وتظن هو خیرا اغه ترپه څنګه نو اراده کول چې ساده ګومان می او تی وی د فائدې ساده په کې فائدہ خاري باندی چې څنګه نو اراده کول لا کوس څنګه نو تاسو سبق تا کې فائدہ خاري دا نو خوب دم پر خود اچي پر خود دنیاوی مصروفیات پنیو و غلیم سکر ری خودل آو تا کتاب لارالی زکا چتا کې خیر گرنی فائدہ بگی گرنی استاد این کتاب سرسوا مینہ سوا مینہ وان مستفق سرستا چه کمدن و محبتو دوی متعریف چه کمدن و داشت شویده چا المحبتو فی میقالب ا شيءین لتصور کمال تی می خل ا شيء ل ت کاال تی میان کاول د یو سی د زله میان کوول د زله میان کوول ی دکا چه پدغشیس کی تصر کمال طلب کئی لگا پدغشیس کی تصر کمال طلب کئی کمال طلب کئی شریع غبکی بنگا شریع خان ها غبکی بنگا خان نو دغه دی میلوقالې الا ش ل تسهورې کمالین کېي اوطرته د ژ لمه اعلان کول ځکه چې سب پهکې کمال محس تا طبې س لم دی کمال اوو سره غما ده سره غده او خوب دلم لمم در ځي او به دا غرمان کې چې ګندو پره سبق ویللی شو چې د ته هم کې سواوسبق واو ګرممی بردا ش کې ته ده که نه خوب کې قربان کې او سبق لسه شي را شي ته ک کمال ګي په کې او کمال وینې د وواجه نه چې کمدنو حیح ده که نه نو ظاهې لکهفاده ظاهې ف حسن ک نه شته اولاکا پائی کی اوپر سپ روتتے کمال پروتتے حتی آغی طرف تزرم اعلانو کو حتی کمدن و محبت مانا دا لہت دو تعریف چی کمدن و ملوکرل تلاتیفی فطور بانے عالمان دکرکیش محبت کی دو ٹکی بس یو حالا او بلا بادا د مخارج او ابتدا چلا د زبان له شفافيه د غنا په ا جملې قران مې با هدي دا شروع کې شفتنه هدي دا مخارج او صدا ابتدا د او دا مخارج او پاکتای حلق کته یا خېټه کې ټک نه ویل کېږي لکه اقصای حلق د حلق اخیري تا عليك حادث حلق دلکوس او حلق لن او حلق دایې کمونو د څه شی ده دا انتهاء د مخارجو ما ح د په حلق کې ادا کیږي او با په شفت کې ادا کیږي مطلب د ابتدان نه انتهاء پورې د محبوب شنه د محبت پیل کېږي کنا ورومی او ځای کې د دې کرکړې دي چې تاسو چې چیست او محبت جنان کنه چې محبت جنان څه شی دی ویل کی وی بس ما اورتلند خبره ده چې خپل ځان غلا ور کوله د څه ویل محبت ویل کی دي چې کمرون اوري چې څه د بیا جات نشته چې با زغشي د دې در محبت ویل کی نو دباز ده افتدان تل پورې د ده محبوب کیدل دیده جه کمدنو محببت ہوئی ام سور راه جه کمدنو محببت با قسمه کئی یو محببت طبعی بیم محببت شرعی اقلی اختیاري درینو ما میویل محببت او دیم محببت اقلی یا شرعی یا اختیاری چی کم نو ملید محبت تضعیم آغا میلان قلب دے غیر اختیاری طور کتی غواری کنو غواری کنو غواری طرف ترسو کی میلانو کی تکا چی خول دربانی رایشی چی سڑے وی پاکیوی کنو یا اللہ پون شوی او چی لکا سڑے دا سی لکتکی خوندکی شی سڑے وو چی یوہ سوی او پاوی دې طرف ته رازول سکی ملان اوګه شي ډوډه طرف ته تسوکی ملان کی یا کل جامع او کل کور او کل زای کل خزا دې طرف ته کومه طبيعت سکی ملان طبيعي تور ملان کی طبيعي تور په نوشو مداځې کم دلو محبت تبعید محبت اقلی شرعی اختیاری شپس دا سوچ او فکر نا تیو شکی او کمال او نو اگر کتا دا دا دا تا دا هیلی پاگی کس نقصان گولی دیوی دا تا د پاگی کس نقصان گولی دیوی خوطا اقت تسیز لی ترجیح ورکی غوا غوا اخلی دیتا محبت عقلی ولی سوچ و وچار سرا لگ اس پر اس کا تا دے دی دین میدان دراو دا انگل تا دے کی کاری کیرا دیکے کی زما دے دی دےرا فائدہ دنیویہ نشتن دنیوی فائدہ میں نشتا بلکہ زما دے کمنے دنیوی مفادات تو کی خرابی گی دنیوی راحت تو کی زما سکی گی خرابی گی زه دوبه ایت الله شمالک په پیسو ووګټم کار دی په عالم په اغلا په جوړه تم دا وو کوم دج کمز نور الله کا محبتي عقلي دي شرعي دي اختیاري دي دا ونده په اختیار دي کون څه دوز زونه پرات دي یو کمر چا کېږي صلیمي تعالی یم وی بیم د پاسته کړه اچھا ولای او چټنی بیمس نا کټ کړي دلګه کټ کړي دلچه اوب بیم منظر منظر څه کټ کړي دلګه او سې بیم معنا لگا سرکه و سرام څنګه کیخلا بل طرف د کوم نو ساده وندا کی ساګ یا بینډل چې کوم نو پرتی و مرچ کې را بګینشته اوست سوچو کی تداشه زوخرم دا زمان مې دی له ظاهر دې تبعیدا سما زخم دې ماده تکلیف کوي او دا بل شی چې کمیونټي کې تې ساده دې تیرولو کې بلکې ګراني او لا قدمه مالا फायदा را کوي او نقصان کوي نشته تووله ګیاه ساده شي زوخر دابل پرې دا محبت یې خپلې محبت څه ده اصلي دې اختیاري دې محبت یې خپل یو اختیاري شان ورشا کشویر رحم الله تعالی فقیداد شاوري الله رحم الله کے ذکر کوي چې محبت کې تقسيم نشتا محبت کې تقسيم نشتا محبت ته رسل سي دي رسل سي دي البته متالقات کې فرق را دي کوم متالقاتي امور تدویون او محبت ششو شو او کوم متالقاتي امر شرعيو محبت اساس شو محبت کې تقسیم نشتا محبت اققد ظلم اعلان دی او د ظلم څخه کمونو په حواله دي زړه په حواله پرد په مصالقه کې لږ څه خښرو امرت په دې او کامري شرو دې دل تا ده نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ احبیت جاک کرده یو آسان طریقه سره او د زی صوفیه و طریقه سران آسان طریقه ده چې منگ او تاس و چې پا پل اختیار پا پل سوچ و بیچار د نبی علیه سلات و سلام سنت و لا نبی علیه سلام راولی شیوی دین لرا پر طول سیزنو بانی سر جیم نوی ایمان نیشتی دا اقلن او اختیارن اقلن او سشه اختیارن ام شرع اثانه وی لگه ده ده اوامو ده پاره شدی بکویش وی ده چګنستابه محبتي طبيعي لري ده هاب شي غيري په تبديل کې اشاره ده چستابه نورو سيزونو سره هم محبت لري محبتي طبيعي به وي محبتي طبيعي به وي باور څنګه او انساني ستو به چودو ضرورت عزيزه غي سرولې ملي زکا چې کوم چې سره د سړن ز وررک هغې سره د سړی سر وي چې کوم چې د د بند سره د سری سري پو که نه نو امور سره بسستاممي نووي کور را بسستاممي نو پیسو سره بریوی جامو سره بریوی ګوتان سره بریوی دا امور طبيعي دي چې ضروريات دي مستوجب کمندو دي چې زونو سره محبت راځي ضرور وره دي او ذاته د شريعت نه وای چې دا زونو سره مینا مکاوه دای زونو سره مینا وکړه او کپا ام او احوال کې دا تیز اسوا دوم څه نقصان نه وي خوشريت داوي چې د مقابلې په ټیم کې مقابلہ رااله نبي ابو دا امر شریعت محبت د امر تبین زیات دی دا محبت په غالیبي دا محبت په حاکمی شریعت محبت د پیغمبر علی سلام محبت دا غالیبي دا حاکمی دای کړه دغه د محبت اجازه ته کې تبعغتہ به محبت پری دې چې دکم ته محبت شریعت اجازه نه کوي یا غته محبت ته شریعت ته پارا مفعوسته شریعت ته پاتې کیږي دغه ځکه کی چې د تعالی شریعت اجازه د محبت تبعی لکه الله رب رضت وای او ان کان ابا او کو بنا او کو و, و اخوانكم و ازواجكم و عشرتكم و اموال اقتربتموها و تجارت تقشونك سادها و مساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله في سبيله فتربسو حتى ياتي الله بأمره والله لا يعد القوم الفاسقين دا چیدی آیات کی آباؤکم, ابناؤکم, اخوانکم, ازواجکم, دار ټول چې دی акты دې کې لري او موریت دا یې ابا او کوم ابنا او کوم خوان او کوم زواج او کوم اشیرت کوم امور استغری دار باندې ضروريات چې دې رشتہ دار او سروراجي کړه دارنګ یو تجارتو ترشونه کسادا ومساكين ترسونها احببائکم من الله ورسوله جه یاددنې س ف بسو تا الله د پغمبر د د جاد نه د دا محبوب شو یعنی مطلب چې دس کې سرمی نه کاو د الله د پغمبر او جات پاتې کږي دا الله او کم د پیرغمبر طرریق سنت او جهات کې س الله دا پاتې کې دلل چې دا پاتې کېدل او تا دسې ې زولله ترجی ورکلو اتې د پریښللو په طره بههې الله. هو کهدې زو سره می نه وي په لکه داې فاتې کېږي نه الله رسول او جات که نه پات کېږي نه دا ر دی سره نه شته یا حزلهسهتن پهسه ته نو رسلام حنزله ته ووي یا حزله س تن په ساعت ه داې و خپل کله بچو د ضرورت را ې سره به کپ شم ل می نه سره دوه پوهږي که نه دا جه کمینا هم شر راو کوي گئی لیکن عمر رضی اللہ عنو سا نبی السلام دا حدیثوی نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنو او ای فی نبی علیہ السلام وزار چانارات ازیاد خوگی خودستان نرات خوب نی نرات خوب رو. نی نبی علیہ السلام وطولا یا عمر اوست لا ایمان نشتا عمر سوچو کو عمر رضی اللہ تعالی آل آنا نبی علیہ السلامہ رضا نلاتم خوکی سوچو کو وطبی رضا نلاتم صحیح خوکی نبی علیہ السلام عطا ہوئی آل آنا یا عمر او صحیح شوانتو اول عمر وی رضا نلاتم خوکنی دا عمر طبعیہ دو چه نبی علیہ السلام جوڑی تبای محبت یا لئی چه طبیعتاً بتا چه گمدن و زتا تا با زخو گئی وان یعنی غیری اختیاری طور وستاد زلط اراده محمد صلی الله علیه و سلم او مر وی دیکی خوز دروگ نو غیری اختیاری خوز مقفلی فائده تا زهن سی زمان نبی علیہ السلام تا خوز زهن نسی لکا من کشور که او مر کشور که او کنا داوی زان حقیقتو سیدن یواند دو دی افتح لگی غیر استیاری تور یو عالمی ما سوچ کاؤ چیرد دی صحابو دی نور و مطلق کردی صحابو لی دو مرشان دی نوی خوب بیولی دو چی پچڑای گاڑ رواند نبیل اسلام کو کسو لی چڑای نوی آغا گاڑ ناساپای کی فیل سو نوی آغا گاڑ ناساپای کی فیل سو نوی آ پشار آرہواند ویدي په لدا او د روسني خلقتي عالماني يو سوبل ویدي داس ګوري شي ګټن ګوري لګي شي له ګاړي ته سکي ګټه کي دي وي چې موږ داسه قتل ګټه قتل چي لا شو ته و قتل وي صحابي تیر پر ساري کي لرس د صحابي تیر تم لاشه لسرې و تاسو کړه دي دا ګاړي درول دي چې ماي چې بس بس بس بس دي کې شکت دي تا صحابه څنګه خلک وره داکه تبعی تر داکه دځین بل ترتضی ځان تضی عمر له سوچو کو دیو آل انا یا عمر سوچو کو چې نبی اسلام د مقابله په ټین کې ترجیح یا دی چې مقابله راشي ترجیح وشال وی چې مقابله راشي ترجیح وشال وی او سیر له عمروي چې مقابله راشي په وځو ترجیح وشال ذان لو ونور کوم صوب نبی عليه السلام له ترجي ور کوم نبی عليه السلام ته وی دا سن راتون کوږي ځان راتون کوږي نبی عليه السلام متي الان يا عمر اوس شيش اوس شيش ته نبی له الله تعالی وی او ځکه می بیان کرو بیان نو کرے خبره ویو دنیا دار تر کو سوداسي چودري ګودري نبی اکرم اووی تیری دا محبت خبره تاسو کوی بیان میان کی مونږ کی خدا شین نشته مونږ کی خدا شین نشته لکه نبی رسول الله محبت او دا په طول محبت کو غالیبه یو دا مونږ کی نشته پیور دغه خیر راشته او تاجزم کوه لکه تسلیم تسلیم کوه په ریډه کې درډې وروه نه لکه دا اسش ته نه و وېما د تا چې وته خبره شروع کوله ده چې تاسو خپل د خسرانه یو تاسو د ویماده خبره یې وروله ما خبره نه د څه کوله یې راوله ویمارت ده چې تاسو د پلاړو د نکونه خبره شروع کړې چې دغه مضمون زه نه وسو ووته په بیا می ورته وی سف الطفاز ماده وی کله او مقابله مې او د جوړکړتاسو د پلار مې کوو د نبی عليه السلام یوه ماته وې چې د خلکینه زما پلارني کوو د نبی عليه السلام او سلام الله عباره ته وړاندې کړې ومای چې او خلک خلک او د ټول خلکو ته عزت داغي وې چې ماته یې قسم خوږه راځه دا شوی لیدل زما ماته چې ما دا د ثابت مشت محبت کارو شو که کارانه شو هما هغه په نوواله جواب ورکړه په دا غزړې نه محبت پته ده مقابلی په ټکې کي لکې یو انګریز دغه کوو ماری سرچ کوو یو مسلمانو تهتهشي ی زری سرچ کو سرچ کوي وچره دا مسلمانان داسې تنکې دا جنګلی یا داې داول داسې کې دي لکه داولې راې دي پروو کېږي نه نن دغه ته غورېکانه بیا راغستې او او داس په څه باروانو وریزہ جان کوم داس څه دی لته نو ولې دی داس څه دی څه کاني دغه څه دی جالوري jira sawaj za kam junoon le kala wole de mar de jakhpal tahqiq ki دی za taur ase re tahqiq de suraw ko kam za taur ase re wa gar tawe ze jakhpal tahqiq ki کې دا مسلمانانو کې وکړئ چې پروتې چې هغه خود غزات رسول دې کلی په نبی اسلام صح مې دا ردی په زینونو کې پروتې کدي کې چې کمندنو یو نافرمانه مسلمانې کمزورې مسلمانې خودا چې دلی په زینو نو کې پروتې دا چې دوی په زینونو کې پروتې بیمار دې چې بیان په چې له کمون کوشش کو شاید دې چې زینونو نو سکو او با او مونږ قدی که ناکام ایو قدی که من ناکام ایو دا مونږ دا مسلمانو دا ذهن دا یستل دیشت نبی علی السلام نا محبت تین سکو و دا په مقابله پتیم که دا اقلی اختیاری عام شرح دا ذکر گئی صوفی اکرام و ذکر گئی لگل دی مطلب دا شد عام شرح و فنید چ عقلن او اور شران بدنبی علیہ الصلوۃ والسلام راولې شوی دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرمنې ته کړنود ارسلته بي عقلن اختیارا شران ورسله لا کما ای کلاک تبي تو سړي باندې ګوځمي کله کده ول نبي علیہ السلام سنتو له ترجيح وکړي کونس لکه پرسک زاسب ووم چې به دبی ما گیره هرته سره خوان کړي نه نه چې وکلا کلا ظاهيري حسن بګي نخکاری ظاهيري حسن بګي نخکاری اول څوړې د بدی کې ظاهيري او ستر خپل مخ کې نخکاری خو سره دې نه دې چې کمنو غیر پریګتي غیر څه کې پریګدي او دا عقلي او شرعي مینا نه لګا چې کټیک ته کدا نه کوي خو دې زکر جدا زمان محقوب سنت کنید. پوانو سو جو نید. صوفیه کرام حضرات ذکر گئی تیر حدیث کم منگو گئید. شیر دعسی حدیثونو مطلب داری شیر دا, دا شریعت طبیعت و گردوان. دا حب الرسول او دا مین دا سنت و رسول دا چه کمدنو طبیعت و گردوان. اول که بدا اختیاري بید. اول کی ودا اختیاری نه لکا ول تو بس کی ادا و ته سوچ کاه خو چې لکه بسم الله میوملا بدر سعود میوس کلي اخر کې ما الحمدللہ و ته لکه دومره پګج ته توای جديد ک صبر څنګه کاه چې لکه دري سعود ته صبر څنګه کاه ولکه ته بیام بدر سعودو کی کټ کټ کی وست دو ابتدا کې تواسلت لږ غمیږي گرانی گی بادا تم کلو سوچوی کلو نوی پاتی کی گی باوم پچی تمو معرفت اوکی اوکی اوکی اوکی اوکی بیاد کمدنو و تا تا پریخوضل دادی داس گران کارکاری شبتان و پاتی و دربان را دی تیو چی گلاز لازتا که قدرتی طور با بسم الله ویلی کی گی دریو سولو قدرتی طور با دریو سولو تقسمی گی چې طور چی گلاز دخولینا لی رکیان الحمدللہ باوا تبیعت کو گرزی بیا توبو گرزی تبیعت کو گرزی صوفیاء کرام وہ د دې حدیثونو مطلب دا دی چې دومره mehnat وکا دومره mehnat وکا چې حب الرسول تا تبیعت کو گرزی او اتس کا کوئی پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھئے کوئی پوچھنا ہے تو سمیہ سے پوچھئے کوئی پوچھنا ہے تو امار سے پوچھئے حباب سے پوچھئے خبر والے کوئی کنا سے پوچھئے صحابہ نے جستدی بیا تاسو صحابي وي كل مصيبه بعدك جلال لا تغيير دي خاون تغيير دي روح دي تغيير دي چې نبی عليه السلام وي كل مصيبه بعدك جلال او چې نبی عليه السلام د صحابي وي چې ته جنت کې په برخه د رجو کې امن پکته کې یو پتن نه لګي او په یو پکته کې نو چې په کوم جنت کې ستاسو ملاقات دي نه بس جنتي لګي ابس ته جاته او ته سړی ته مقابله داشي جنون د صحابه کرامو جنون چې دا غېدا د نبی رحمت صلی الله و سلم په مقابله کې ځان جهان هیرو ځان او جهان مستا غم کې هیڅ نه کوی کوم چې ځان صد جهان څه او کله چې په عشق دا احمد کې د بلال مقام لور شي نو الغه خبر چې د قران فقینې سقیم باندې دی او په دې سقیم کوشي چې لکه زولی بیماری ما بیادم محبوب مخالفت چی سو مخامه دارت مخاما پتا با دارت چی تین سنی کھیجی اوچتا اور اخلص پر تو سکورا دارت چی مات محبوب خلاف کی جاتا بیادم چی سوک خلاف کې پتا با غمی تین سن بیتا سات از تری من خیض اے نادان حبیب اے نادان طویب کہ درد من دے اشکرہ دارو بجزی دارنے بیادی کمنون چی سوک ہو رہی آگاں نی لی جلیں بیادم حالات بد حالات بدل وی دا د محبت تابعین خپل محبت رسول اګر دی موقام پر رسول چې هغه د کمنو محبت سشي سشي تابعی یعنی دا امور شریعه مخکمنو ول اموری سو سوګردی ترایوګردی دمره مهنت کول فزان باندې دمره مهنت کول اگر ما ہوئی اتیو الرسولم یو مرتبه دا سوشی اتیو الرسولم مرتبه دا و جت اللہ کی پرود شو و من تتو آخیرنم یو مرتبه الاسلامم یو مرتبه دا و اخبیرنی آنی الاحثانم یو سلا نو دیخ بل عمل وانی محنتو کا خواریو کا شو کا خواریو کا بس یو تیو یو اللہی بیا ان تابو دل لا کانک مدا خپل دین مرتبه د محبت تور او كذلك ایمان زیاد خلابه شاشه کلوب د ایمان تازگی د زړه د دنه شي دا دی د شانتی وی دغه شانتی وی دغه کمره ټوکړي ټوکړي د کو ایمان نپری کله محبت دی حته سکه د نورس سووف کرا مو دیې به طویلونه نه کوي دا محبتې اخلی دی دا ش دا داېغ خلکته خو منګه و انه درریخه چې او ولک ابتداد کې ب شو وي قللی وي س اقللی به وي شغی به وي خو سره شو سره کوولو سره شو سره کوو سره بعد داجې کمونو اوورې مرتبی د چا ته طبیت سره دا به کوپ ې اپ س داواامې طببع اوګردي ددي د پاه چې کمو د مستخیل نهنت ضرورت دی دا داسې چې کمدننو په خبرو بایم نه کېږي او نفس ننفسې چې کمنو ځان ل به سوچونو بایم نه کېږي دا ډې واپس نهب کېږي با دا اخبیر میانلیستان پسی بیا قیامت امروڑی دیگر اگر با نگوشی لکه گنگویی سی سلور کالا پس خطو لگو نو حضرت و توی وی دا خلوی مرتبه او تھا تڑیر از در حاصل شو سلور کالا پس دوم را لوی سڑی چې گنگویی گنگوییو هغه چې لکه کم سڑیو او چې کم موکی <مؤكی> رہ مولا سره تعلق راگلے ہو حقام رسطو وقکی راگلے ہو حافظ را محمد زامین موتلے او حضدہ سے غلط خلقو صحبت نصیب کے دلم نن سباڑی لگرانا دیر اگرانا فا. خو دام اطلب نلے چې گا ملاوی کی نا. تاسو خویلی رسولتو من الولین و من الاخرین تا نا دا گینی دنسی آخرینو کی بیوینا بی بابا کی لکا ملاوی کی و لکا محنت خو غواری کنی تاسو رشانت غرد خلق چا محنت خویلی دیا کی گی دیا چی کم دنو کی گی دا د احب با الیه محبتو لغتن استلاحا او اقساما محبت مانمون و او تعین ما هو المراد وجه دا احبیت دا نبی السلام دی کم انوان قائم کرو سالورم انوان شبطولو که به محبوب نبی علیہ السلامی نبی علیہ السلام د احبیت وجه او وضوحات چکم دن وغصی دی شبطولو که دا نبی علیہ السلامی آغا چې کمدنو محبوب شي دا شرراح و ذکر کڑی دی. شای اسباب دا محبید. یو چې کمدنو جمال لے. دیم کمال لے. دیم نوال لے. او سلو رب قرابت یو جمال لے زاہیری ڈول. زاہیری ڈول تا زنم اعلان کئی. اشترکو با نخلگی نو میلان و دکیجو خول اکیدابی تو خول اجوماتی تو خول مدرسی خول اکا کوي و تسکی میلان کے نا جمال لے بیم کمالی زایری حسن کے نوی و یو کمالی بگی صحیح بگی کمالی بگی کمال لے و جنہ زہن میلان ور پو شوی کمال به کې پروې داهې او سر یمې یقین کوریشه کتاب زه کوي بلال توو خو چې صادق خو م دا به کې لکه کماللي دریم چې دی نو هغه نوال دی احسانات حال انسان او عبد الاحسان سوګدا سره اسانو چی خد سره او کې قدرت او ذهن ميلان کي خډير بند و وي خو لاګبيو ته ذهن ته کي ميلان ميلان او سالورم خرابت ته نزې کا د ماس ک درې وواړهیس وي په چې قوبت وی د تدارې وي هغې د وجههن میلاان ي بیا در ته د خرابت خلیب صورتتونونه دي د کمور پلاون خریب دی او پوین دي رو فین دي ښه دا بچي دي پر معما کاکاري خرابت وي دی قرابتو دو جنو امراجی قرابت دا صلور چه گم دا اسباب دی محمد دا اسباب دا محبت حقیقتاً پا اللہ کی بس طور پسی حدیث کی بودا امراجی دا دی وجن الارسن محبوب زیاد اللہ پاکار دے اللہ رب نزد جمالنی ان الله جمیلن یحب الجمال اعوذ اللہ کمالاتم نی سنع اللہ اللذی اتقن کل شید قرابت دعاللہم نی نحنو اقرب علیہ من حبل الورید الله دعاللی وما بکم من نعمت انت الله دا لور سباب د محبت سلور وواړه دا په الله کې حقیقتن مخلوق مخلوب کې مخلووب کې چې دا د سباب په مخلوب کې چاکې یوي چا کې دو وي هااتن الله ورکي وي دا سلور والا علاوه الجل کمال پر نبی علیہ الصلات والسلام کې موجود دی. دا سلوور والا پر نبی علیہ السلام کې موجود دی. اول جمال نبی علیہ الصلات والسلام انتهائی او دا يوسف علیہ الصلات والسلام حسن کې صباحت دیرو او دنبی علیہ السلام په حسن کې ملاحب دیرو یوسف علیہ السلام صبیحو او نبی علیہ السلام ملیحو صبیح لکا زلاندہ رنگ چاو دی یوسف علیہ السلامو او مالگینو خوندور رنگ دنبی علیہ السلامو يوسف مسبيح او نبی عليه السلام مليح مليح حسن رضي الله تعاله نو ويل و احسن منك لم ترى قط عين واجمل منك لم تلد النساء خلقته مبرضا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء دا ځکه یو روایت کې وا احسن کلم لم ترقت عين او بل کې احسن کلم لم ترقت عين نکره سیاق د نسکی عموم پیدا کوي حتا چې ان الله رب الستر کې تم شامل دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه هڅین الله دېګه پیدا کړي نه نه ننشتی دورازوی حسان نزی اللہ وطران ہو ناس تو نبی علیہ السلام را دن نشندے پاسی دو نبی علیہ السلام توی چه حسان تولی پاسی دی ایڈاریک پاسی دکینا یہ حسان نزی اللہ وطران ہو توی عجبت لمن لہو اقل و فهم یراها زل زمال ولا یقومو عجب تو لمن لہو عقل و فاہمون حیرانیم چا لو سوچ بی میرا حازل جمال و لا یقوم دا حسن بمینی اپاسی بنا دا حسن بمینی اپاسی بنا حضر نبی علیہ السلاة والسلام اور دو علوی چاند سے تشبیح دینا بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چائی اور میرے مدنی کے چہرہ صاف رہے پس فرمایا دره تشوینه ان سفیره مخمای په پر مقدغهونه دی نبی اسلام په مقدغه لیشته نو حسن د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم شیخ سعیدی او یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نوور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه کبعد از خدای بزرگ تو یک قصہ وعلی علیہ الصلات والسلام وی لو ارم ازلخ الا را انعجبنه لا اثرنا قتل القلوب علی القیب ذلخ ی ملامت ګور نبی علیہ السلام د دلوی ما غیبت کم دنو زړونه کټکړیو دلاسو په ځای باندې او پنجاب خطیبانہ انداز کمدنو کم دنو داسره ک یوسف کے دیکھنے والیو نے یوسف کے دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی لیکن ایمان نہیں لائی اور محمد کے دیکھنے والیوں نے پہلے ایمان لائی اور پھر گلے کٹوائی نو دا نبی علیہ السلام حسن چو نو آغا جا گمدنو مانا حسنو دویم کمال نبی علیہ السلام قرآن پر شاہد دے انک لعل اقلو قنازین انک لعل اقلو قنازین او کمال دومره په بارا لالو چې د نورانیانو سردار چې وو فاته نا کټه پاتیش هغه ته نه نو کمال د نبی صلی الله علیه و او قران او ان نبی علیہ السلام احسانہ اغه امی و ما رحمت لل ام باندې رحمت ته اغه انما انا رحمت محضات تعالی طرف یو رحمت د علیه نبی علیہ السلام می امدت او استانه ته طول تام دی قرابت د نبی علیہ السلام ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم غیر عمر مؤمنانو ته زادوونه نسیدې ان نبی اولا بالمؤمنین بن و ازواجه امهاتهم او ور سره قرت زړونی دی او هو ابوهم او هو ابو ان نبی علیہ السلام قرابتونه ټولو نه ستواله مکان لاهل المدینه ومن حولهم من الاراب اي يتخلفوا الرسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نبي نبی الصلاه والسلام ازار سن ذات نبی عليه اسباب به تاریخ الاکمل پچا کی موجودو نبی عليه الصلاه والسلام کی موجودو ذی وجنا نبی علیہ السلام بذطور نزاک احبی احبیت د نبی علیہ السلام څخه لري صدا پر څلور والدي پنبي علیہ السلام کې او طول انسانان نزیات پټای کیږي پنبي علیہ السلام نزیو واجب نبی علیہ السلام د طول نزیات محبوب طول نزیات محبوبی مې مې جب کټ نه مرو سید قوانین کی حرمت پر خدا شاهد هه مې را ایمان کامل هو نهی سکتا دا ضروری خبره ني شیخ ایمان <سؤال> دی حتی جی کمینا ورہ سوالے محبت محبتن احبیت ترہ جیتا ورہ سوالے شی وی بے عشق محدث جتنے بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی اندرد پارا محبت ضروری دی حتی کنا حب ایلیہی من والدهی و ولدهی پاتش و خدایو خبر و خود ایب